Я, горізнач, повалився на покрівлю і, висмикнувшись під пахви парабеллума, зловив кінцем ствола заднє вікно авто, звідки плювався вогнем автомат. Напівопущена шиба розприслася на кавалки. Стріляти враз перестали. Друга куля сливе одночасно з першою дістала зарізяку, який сидів за кермом. Я схопився на ноги тримаючи парабелами обіруч, Кілька разів смальнув у віконце, з якого виткнулася було чиясь дурнувата мармиза. Якийсь здрабив, що пантрувало коло дверей чорного ходу, вибіг на середину подвір'я і здужав бабахнути в мене з якоїсь куцеї зброї. Втинка чи що, але куля дум-дум змусила його випустити того втинка з рук, а потім та кремезна постать стала поволі згинатися навпіл. Аж урешті осіла на землю. Коли від знову шмагонула автоматною чергою, я вже лежав у заглибині між двома покрівлями, тримаючи дворище на прицілі свого пістолета. Немов гадюки заворушилися, а то таке враження. Я на хвилю замовк, припалюючи сигару. Потім випустив хмару диму і глянув на Амурата. І все-таки справа не посунулася ані на крок. Я й досі не знаю, в чому цінність цієї книги. Чому за нею полює папа-мушкет, і чи справді полює за нею він? Куди поділася ця книга? Який зв'язок між МП Емпер... «Рідний край» і фірмою Асклепій груп «Корпорейшн»? Я нічогосінько не знаю, розумієш? А щоб її чорти забрали таку справу?» Мурат замислено постукав пальцями по столу. «Ти, – нарешті сказав він, оцінюючи, дивлячись на мене, – перебільшуєш. Все це не так погано. Не так воно й кепско, як тобі здається. Мурат підвівся з крісла і, згорнувши руки на грудях, спинився перед вікном. Твої дії, озвався він після довгої мовчанки, були цілком кваліфікованими. Я вважаю, чоловіче, перебив я його, давай все-таки проаналізуємо ситуацію, га? Давай, погодився Мурат, сідаючи в крісло, Тоді сперся ліктями на стіл і посмоктав сигару. Отже, підсумуємо. Окрім Тартару, за книгою полюють якісь, ну, скажімо так, невідомі суб'єкти. Люди, які були причетні до неї, загинули. Сама книга пропала, бо знаде. Принаймні, даних про її місце перебування ми не маємо. Мало того, ти ввійшов у конфлікт із людьми папи Мушкета. Причому цей локальний конфлікт загрожує війною і фірмі Тартар. Ти згоден зі мною? Я понурив голову. Цілком буркнув нарешті. І що ж далі? Мурат відкрив шкіряну теку і дістав з неї листок паперу. «Прочитай», – сказав він, відкидаючись на спинку фателя. «Приватній компанії «Тартар» Україна. Конфіденційна. Запит номер 2051 від 11.10.1992 року. Марко Чайківський. Народився 1958 року в Чикаго. Громадянин США. Місце помешкання – Нью-Йорк. Одружений, двоє дітей, доктор медицини, спеціальність хірургія, власник ICM, Enterprise Medical, спеціалізація фірми, трансплантація органів людського тіла. У квітні 1992 року притягався до відповідальності за звинуваченнями в незаконних операціях по вилученню органів. Донори – іммігранти з країн Латинської Америки, Східної Європи, СНД, звільнений за відсутністю Достатніх доказів. З 1991 року співпрацює з українською приватною фірмою «Асклепій». З 1992 року спільне підприємство «Асклепій Груп Корпорейшн». Офіційна мета – імпорт в Україну медичного обладнання, реальний зміст партнерства, нелегальна закупівля трансплантантів у країнах СНД, переважно в Україні, для імпорту в США». Восени 1992 року приїздив в Україну для встановлення зв'язків між Нью-Йоркською мафією та мафіозними угрупуваннями Києва. 12 жовтня 1992 року. Шифр БНГ 1852С. Джонсон, детективів ЛТД США. «Усе зрозумів», – поспитався Мурат з цікавістю, наглядаючи за мною. «Я понуро кивнув і поклав листок на стіл». «А так-то воно завжди і буває в нашій роботі», – замислено сказав Мурат. «Починаєш чахти за якусь ниточку і витягаєш на світ Божий такі факти, таких типів і таку мерзоту, що інколи, здається, краще б ти його всього і не знав. Але треба знати, треба. Ну так чи інак, шеф-мимохідь ужив звороту, який перейняв від мене. А все тепер неначе б на свої місця».